John Harmon abban a pillanatban tudta, hogy valami nem stimmel, amint a törvényszék B-termébe belépett. Fél kilenc volt. A tárgyalásnak kilenckor kellett volna kezdődnie, de Harmon épp eleget járt a bíróságon ahhoz, hogy tudja, a vád és a védelem képviselője, valamint a vádlott, jelen esetben Jacob Indian Jake Cunningham, mindig korábban érkezik, és rendszerint odakint ő gyelegnek a folyosón. Ma reggel azonban nem látott ismerős arcot, már pedig két éve írogatott a kábítószeres ügyről a New York Timesnak, és jól ismerte Cunigam ügyvédjét és az ügyészt is. Kilenckor a bíró a Warner ügy szereplőit szólította, és hárman kirohant a teremből. Az előcsarnokban egy egyenruhás rendőrtől megkérdezte, mi történt a Kanigam s a rendőrt törvényszégi titkárságra irányította. A titkárnőtől tudta meg a hírt. A rendőrség egy harlemi moziba talált rá Kanigam holtestére. Harmon rohant telefonálni. 28-as őrs, flashermester, John Harmon vagyok, emlékszik? A kanigam így. Á, hogyne, az indián, igaz? Most hallottam a hírt, kapcsoljon meg Glennhez, mondta Harmon. Tartsa a vonalat! Harmon a füléhez szorította a kattogó kagylót. Harold Glenn felügyelő volt az egész nyomozás mozgatórugója. Ő szúrta ki kanigemet. Ő állította rá a kábítószeres csoport egyik detektívét, hogy vásároljon tőle füvet. Csak nem két év telt el a terv megfogalmazásától a mai napig, amelyen kanigamnak meg kellett volna jelennie a bíróságon. Hiába volt az egész. Így Glenn mondta egy fáradt Harmon Hárman vagyok felügyelő úr. a bíróságról telefonálok. Persze-persze ne haragudjon, elfelejtkeztem magáról. Glenn és Harmon együtt dolgoztak az ügyön, és jól kijöttek egymással, ami ritkán esik meg riporter és rendőr között. Talán az lehetett az oka, hogy mindketten nagy reményeket tápláltak az ügyet illetőleg. Grant előléptetik, hárman pedig státuszt kap a Times-nál. Legalábbis ebbe bíztak. Mi történt? Valaki hidegre tette tegnap este. Az emberei mindenhova követték, szinte az orruk előtt történt. Hogyan? De ezt ne írja meg jó. Na szóval, bement egy moziba, úgy este hét körül, és többet nem jött ki. Tizenegy táj, a fiúk erősítést kértek és benyomultak. Két szék sort közt találtak rá az erkélyen. Úristen, számíthattunk volna rá, de hát az indiát nem eltették a fejére. Nem értem, miért léptek akcióba a nagybenők. Ha akart kötni velük, igazán hallgathatott volna róla, amit szabad lábon volt. A fene érti. Hogyan ölték meg? Megfojtották, az orvos szakértő szerint másodpercek alatt meghalt, küzdelemnek semmi nyoma. Tanuk? Még nem tudjuk. Ide hallgasson, Harman, maga jó fiú, tegyen nekem egy szívességet, és egyelőre ne játszva a szemű Különben el is vették tőlem az ügyet tette hozzá, lemondó anglán. hogy Hogyhogy? Lawrence vette át, néhány perce telefonát kéri az egész anyagot, mindent. Lawrence? Lawrence, körzetkapitány. Gerald G., maga. Most szedem össze az iratokat, mindjárt jön értük személyesen. Értem, mondta Harmon. Hát, köszönöm. Nincs mit, mondta Glenn, és letette a kagylót. Harmon kiruhant a törvényszékről, és odaintett egy taxit. A 113. utca felé tartva azon töprengett, miért vesz át egy kábítószeres ügyet a gyilkossági körzetkapitány. A taxi beállt a 28-as őrs elé, és Harmon egy fekete szedán pillantott meg, benne egyenruhás sofőrt. Kifizette a taxit, és beszaladt az épületbe. Gas Flash őrmester felnézett az asztala mögül. A riporter kérdőarccal a lépcső felé mutatott. Lush volintott, és Harmon lejut a kiárat mellé. Öt perc múlva ajtócsapódást hallott, és közeledő lépteket a felettelevő szinten. Elállta a kiáratot, és hamarosan megjelent Lawrence kezében két jókora bonitékkal. Bocsánat, uram, John Harmon vagyok a New York Times-tól. Régóta foglalkozom a carnegie ügyel, és szeretném, ha délután három órakor sajtótájékoztatót tartok a hivatalomba, pontta Lawrence, és kilépett az ajtón. Ilyen könnyen nem menekülsz, gondolta Harmon. Követte lawrence és amint a körzetkapitány beszállt a szedár hátsó ülésére, kiszaladt a sarokra, és odaítette egy taxit. Látja azt az autót? kérdezte a távolodó szedára mutatva. Kövesse! viccelt mondta a taxis. Persze, kövesse! A taxis vállat vont és indított. A körzetkapitány kocsija a belváros felé tartott, ráfordult a 64. utcára, és megállt egy ház előtt. Lawrence kiszállt és bement. Harmon a saroknál állította meg a taxit. Vége a rabló pandúrnak, kérdezte csalódottan a sofőr. Harmon átnyújtott neki egy öntólárost. Majd értesíteni a fejleményekről, mondta és kiszállt. A lehető legközömbösebb arcot vágva végig ballagott az utcán. A ház elé érve az ajtóhoz lépett és elolvasta a kézírásos nevet a csengő alatt. N. Eichmann. A. Eichmann. Tovább sétált a sarokig, átment a túlsó járdára és visszaballagott. Rézsút szemben a házzal megállt, beletúlt gubarcos, szőke hajába, és nekidőlt a vaskerítésnek. Aikman, mi a fenem! Hírből és személyes tapasztalatból is ismerte Aikman. A kapitányságokon annyit hallott róla, hogy beiratkozott az egyik szemináriumára a New Yorki Egyetemen. Ennek már két éve, de jól emlékszik Aikman tanítására. És most itt a klasszikus példa, egy szituáció, amelynek látszólag semmi értelme. Egy gyilkossági körzetkapitány átvesz egy kábítószeres ügyet, és az iratokat elviszi, Noha Eichmannhez. Miért vonják vele Eichment egy hárlemi kábítószerárus megnyilkolásába? Kanigem kis halacska volt. Igaz az ő révén a rendőrség talán fel tudta volna göngyölíteni az egész hárlemi hálózatot. De Eckman, ennek semmi értelme. Nem ágyúval szokás velébbre ha csak többről nincs szó, mint amennyit a rendőrség hajlandó elárulni. A délutáni sajtótájékoztató még érdekes is lehet, gondolta hárman. Mire Reynolds az 53. utcai lakásba ért, meggondolta magát. Azért jött ide az ebéd ideje alatt, hogy magával vigye és megsemmisítse Birmingham egyenruháját, de most a szekrény előtt állva rájött, hogy a baj már így is, úgy is megtörtént. Sőt, az uniformistárolására a legbiztonságosabb hely éppen a lakás. Többféle módon is lebukhat, miközben meg akarja semmisíteni, ha meg a rendőrség ráalkod a bázisra, a legkevesebb gondot az egyenruha fogja okozni. Egyedül a fegyverekért hallára ítélnék őket. Elhagyta az épületet, és elindult a 5 Avenue New felé. Október közepe volt. A hűvös szél, amely megciválta a nők szoknyáját a járdán, közeli telet jósolt. Reynolds gondolatban sorra vette a terveit. Sok mindent intézett azóta, hogy Birmingham beszámolt a parkba tett kis hiúsági kirándulásáról. Külföldi bankokba helyezte el a pénzét, nem sokára megkapja a többféle névre szóló új útlevelet, csekket és jogosítványokat. A munkahelye közelében kibérelt egy műteremlakást, új ruhákat vásárolt, Készpénzt tartott a műterem lakásba, és az új iratokat is ott fogja elrejteni. Három lakás, gondolta mosolyogva. A sajátja, a hadműveleti bázis és a búvóhely. Biztos volt benne, hogy a többiek nem is sejtik, mibe sántikál, már csak ezért sem szabad megsemmisítenie az egyenruhát. Rájöhetnének, mi a szándéka, vagy legalábbis feszültséget idézne elő köztük, és az ilyesmi kapkodáshoz, hibákhoz vezet. Még valamire szüksége volt egy kocsira. Bármelyik környékbeli galásban elhelyezhetné, egyik másik még azt is vállalta, hogy hetente egyszer beindítja, ellenőrizve nem merülte ki az akkumulátort. Gyors városi manőverezésre alkalmas jármű kellene. Nem sportkocsi. Szolíd, hathengeres, de könnyű autó. Lehet használt is. Három életforma között kellett egyensúlyoznia. A munkahelyén továbbra is a szeretetlen értó, energikus, ügyes tőzsdészt kellett játszania. Nem térhetett el az évek során kialakult gyakorlattól. A csütörtök estéken ugyanúgy kellett viselkednie, mint eddig. És végül minden érzékével a veszélyre kellett figyelnie arra, hogy mikor jut a nyomukra a rendőrség. Hogy az ellenség mikor cserkészi be őket. Nem tudta, mi lesz az első jel. Valami szokatlan dolog, egy ismeretlen férfi, egy telefonhívás, akármi lehet. Fel kell figyelnie rá, amint bekövetkezik, ha egyáltalán bekövetkezik. Merész könyvelés, gondolta Reynolds, aztán elmosolyodott. Élvezni fogja ezt is. Amint Lawrence háromnegyed óra múlva kijött Eichmannék házából, Harmon a New York Times szerkesztőségébe sietett. Kölcsön vett egy asztalt és egy írógépet, és kisebb cikket írt Kaniga meggyilkolásáról, vázlatosan ismertetve az előzményeket, és levonva a végkövetkeztetést. Két év nyomozó munkája veszett kárba. Lawrence-ről és Aikmanról nem tett említést. Fél háromkor érkezett meg Lawrence hivatalába. A terembe irányították, ahol a technikusok az utolsó simításokat végezték. Harmon megvitatta a fejleményeket a többi riporterrel úgy, hogy több információt gyűjtött be, mint amennyit kiadott. Tanuk? Nincsenek. Indok? Ismeretlen, de gyanítható. Cívél ruhás rendőrök szimatolnak hárlemszeltem. Minden rendőrbesugó látogatót kap, némelyik kettőt-hármat is. Lawrence rendőrségi tisztviselők élén bevonult a konferenciaterembe és fellépett az emelvénybe. Harmon felismerte glenn és a körzetkapitányság több civil ruhás beosztottját. Glenn zavarban volt és izzadt a ráirányúró lámpák keresztüzében. Lawrence azzal kezdte, hogy megmagyarázta Glen jelentését. Elsősorban kábítószeres ügyről van szó, de fontossága a gyilkossági figyelmét is megkívánja. Kamigen központi figurája volt egy nagyméretű kábítószeres akciónak, és minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy halála kapcsolatban áll ezzel az akcióval. Monoton hangon eldarálta a tényeket. A holttestet az áldozatot figyelő rendőrök találták meg, tanú egyelőre nincs. Ha van valakinek kérdése. Kapitány úr kiáltotta felemelt kézzel hárman. Arra vonnék kíváncsi, miért vitte el a Carnegie ügy anyagát ma délelőtt Noah Aykmanhez. Honnan a fenéből? kezdte Lawrence, de észbe kapott és megrázta a fejét. Semmit sem vittem el Mr. Eichmannhez. Egész más természetű ügyben látogattam meg. Lawrence elfordult a rámeredő harmontól és egy kérdezni akaró riporterre mögött. Bocsánat, uram, erősködött Harmon. Noah Eichmannről az a hír járja, hogy csak a legnehezebb ügyekkel foglalkozik, és a legfontosabbakkal. Nem lehetséges, hogy több van a Cunningham ügy hátterébe, mint amennyit elárult nekünk? Lawrence dühösen Harmonra nézett. Már mondtam, hogy egész más természetű ügyben látogattam meg. Elfordult és egy tévériporter ebökött. Tessék? Harmon nem várta meg sem a kérdést, sem a választ. Araszolni kezdett az ajtó felé. Zavarba hozta lawrence -t. Érzékeny pontot érintett. Valamit titkolnak. Reynolds az ágyból nézte a kilencedik csatorna filmjét, amikor megszólalt a telefon. Chris, itt Dick, láttad a híradót? Reynolds felült. Nem, miért? Tegnap este gyilkosság történt Harlemben. Egy kanigám nevű kábítószerkereskedő az áldozat. A gúr neve Indián. Megfojtották? Igen, felelt lé. Szóval sikerült neki. Hihetetlen. Nem ezért telefonálok. Valami baj van? Nem tudom, közvetítettek egy rendőrségi sajtótájékoztatót ma délutáról. Az egyik riporter azt kérdezte a főzsarútól, miért vitte el a Canigam ügy anyagát Noah Aykmanhez. Aykmanhez mit felelt a zsaru? Azt, hogy tényleg meglátogatta aykman de egész más ügyben. De azért ideges lett. Kris, amikor ez a riporter kiejtette Aikman nevét, a zsaru zavarba jött. Tudod kicsoda Aikman? ugye? Tudom. Gondolod, hogy egy hibát követett el? Mi egyebet mondott a zsaru? A sokásos szöveget felelt elég. Se nyom, se tanok. Hmm, hát én nem tudom, Prisz. Nézd, ha bármit tudnának bármit, ami hozzánk között, akkor nem volna szükségük eichmann -ret. Azon kívül mer se tud csodát művelni. Ez soha se fogja összerakni. Azért jobban fogom magam érezni, ha egy telefonál ismételtek honokul Persze, mondta Reynos, én is. Letette a kagylót és feloljárt a, a lakásba. Ha rendőrség elkapta Márkuszt, akkor vége. De ha nem, három nap húva kész a menekülési útvonala, akkor már nem számít, kit kapnak el. Hármon fel alá járkált a lakásban. Az ablaktól a díványig, jobbra át a fal felé, hátra arc, vissza, újra és újra. Bombát dobott a sajtókonferenciára, és robbant is. Lawrence elveszítette a nyugalmát. Ha csak egy másodpercre is, de elveszítette. Hármon megpróbált visszaemlékezni Aikman tanítására: Ha nem ismersz minden tényt, ha nem tudod betölteni az űrt azok között, a pontok között, amiket ismersz, akkor az A ténytől át kell ugrani a G tényhez, közéjük kell illesztened, és esetleg elvetned minden lehetőséget, mint fel nem fedezed azt a kombinációt, amely híd gyanánt szolgálhat. A tény. J. Kanigemet meggyilkolták, és egy gyilkossági körzetkapitány Noah eichmann vitte el az ütdosziéját. G tény. Noah Eichmann nem szokta elvállalni a cunningham hasonló ügyeket. De mégis dolgozik rajta. Harmon ebben biztos volt. Lawrence elárulta magát. Az ugrás. Cunningham meggyilkolásának messze nyúló szállai vannak. Vagy a részét képezi valami sokkal nagyobb ügynek. Elkezdte felépíteni a hidat. Volt egy másik folytogatásos eset is az idén, ami mostanáig megoldatlan. Valami külföldi kereskedelmi nagykutya. Harman felidézte magában a rendőrségi nyomozást. Két folytogatás, nemzetközi kereskedelem, kábítószer, Ázsia, meg lehet, és hanem? Más megoldást nem tudott elképzelni. És ha igen, tegyük fel, hogy van köztük kapcsolat, hogy az ázsiai és az indián a nagy csempész hálózat része. Eichmann részvételét ez sem magyarázza, hiszen sokkal nagyobb ügyekkel is vajlódik a rendőrség. Megdöbbentő ügyekkel, amelyek mostanáig nincsenek lezárva. Billy Gibbs meg az a, hogy is hívták, a polgármester helyettese, szenzációs esetek. Miért dolgozik Noah Aikman egy ázsiai üzletember meg egy kis kábítószerárus halálán, amikor az egész város gipszért és a polgármester helyett esélyért bosszút? Ha Aikman kemény ügyeket, nagy problémákat akar boncolni, miért nem ezekhez lát hozzá? Az egésznek nem volt semmi értelme. A híd nem épült fel, de kezdetnek megjárta. Feledkezzünk el a rendőrségről, gondolta Harmón. A sajtókonferencián elkövetett csínja után többé egy árvahírmózsát sem kap tőlük, még léntől sem. Aikmannak kellett a nyomába szegődni. Úgy látom nem érti, hajtogatta fáradtan Dolgozó Dolgozószobájában ült és eltartotta fülétel a kajdlót. Már délután, a sajtókonferencia után elkezdtek befutni a telefonok, és még most, évfél tájt sem hagyták békében. Minden riporternek, kommentátornak szerkesztőnek ugyanazt mondta. Jerry Lawrence -el a manhattani gyilkossági csoportok nyomozó egységeinek struktúráját vitattuk meg. Tudja, idén nyáron Angliába jártam, a Scotland Yardnál végeztem kutatómunkát a készülő könyvemhez. Témám a rendőrösök kontra körzetek hatékonyságának definitív vizsgálata, és mivel a Scotland Yard visszatért az ős variációhoz, Menhettem pedig a másik utat választotta, nagyszerű alkalom adódott a kettő hatékonyságának összevetésére. Értem, úr, majd elolvasom a könyvét szólt közben a riporter. Remélem is felelte Eichmann. engem akar megetetni ezzel a maszlaggal? Hát ide figyeljen, ordította Aikman. Már nem is tudom, mióta magyarázom magának, hogy... Oké, okay, oké, okay, ne haragudjon, későre jár, és még nem jutottam semmire akkor hadd könnyítsen meg a dolgát, semmit sem tudok a kanigem ügyről. Köszönöm, úr, Magam is ezt hámoztam ki a szavaiból. Jó szakát! Eichmann lassan letette a kagyból. A hatékonyság definitív vizsgálata. Megrázta a fejét. Jóságos Isten! Anders megtörölte a száját, és az asztalra ejtette a szalvétát. Pompás volt! Örülök, hogy íz lett, mondta Janice Trigg mosolyogva, és elkezdte leszedni az asztalt. Gyerünk, Billy, mondta Anders felállva, és a mosogatóhoz vitte a tányérját. Janice keményen dolgozott, a legkevesebb, amit tehetünk, hogy segítsünk eltakarítani. Kölyök Billy hátradőlt, és megveregette a hasát. Én is keményen dolgoztam. Felállt, egymásra rakta, a pu, és a púthoz vitte a tányérokat. Azon kívül ezt minden este megteszem. Nem hiszem el, mondta Enders. pedig így van kár, megy szó, mondta Janice. De nehogy elpletkája, súgta Billy. Jenisz megeresztette a forró vizet. Oké, biztos úr, megtette a kötelességét, most vonuljon vissza szépen a nappaliba. Rákacsintott Billyre és elmosődött. Janice alacsony volt, sötétkék szemű és fekete hajú. Amikor Enders annak idején megismerkedett vele, első benyomása az volt, hogy tipikus ír. Pisze or, szeplők, meleg, barátságos mosoly. Krieg visszakacsintott, és kivezette Enders a nappaliból. Kicsi volt, de kényelmes. Billy végigdölt a kanapén, lábát feltette a kávézóasztalra, és felsóhajtott. Brandy kérdezte. Oké, de maradja a helyeden, majd én töltök. Krieg a kanapéval szemközti falrészre mutatott, Enders kinyitotta az ajtót, és egy sor parackot és poharat pillantott meg. Kikereste a Brandit és töltött. – Hogy áll az ügy? – kérdezte Krieg. Enders átnyújtotta neki a poharat és leült a karosszégbe. – Áll, mondta vállatomra. – Ilyen rossz a helyzet? – Igen – bólintott Enders. Körbe – Körbe-körbe járunk és lessük, hol tudnánk kitörni. – Beszéltem erről, mondta Billy. Hetente egyszer-kétszer felhív. Hallom lenyomoztatta az áldozatokat, és kiderült, hogy nem ismerték egymást. Igen, ennyit megállapítottunk. Senki sem ismerte a többit. Ugyanez a helyzet a családjukkal, a baráti körükkel, semmi kapcsolata. Dolgozunk katonai vonalon is, klubok, egyletek, de eddig még semmit sem értünk el. A veteránklubok különben is többnyire valamilyen speciális egység vagy fegyvernem egyletei. Találtunk néhány gyanúsítható egyént, de mind tökéletes alig, rendelkezik a gyilkosságok időpontjára. Zsákutca, mondta Frig, és felhajtotta az italt. Az. Voltunk egy egyenruha kölcsönzőnél a színházakban, meg a tisztítókban is. Az egyenruhát keresve? Igen, hát ha a katona barátunk olyan hülye, hogy tisztítóba adta. Nem is kell mondanom. Ennél azért több besze van, Kála. Persze, de mindent le kell ellenőrizni. Parkertől hallom, hogy bevonták Eichmann is, mondta csöndesen Billy. Igen, de nehogy elplekkált, figyelmeztette Enders. Krieg felnevetett. Talán szóljon Lawrence kapitánynak, hogy ne tartson több sajtókonferenciát. Vagy nézem be esténként az ágya alá, nem hassa ott egy kíváncsi riporter, fedelte Enders a fejét rázva. Azért azt hiszem sikerült eltussolnunk a dolgot. Aikman tagad, Lawrence pedig nem nyilatkozik. Ha valaki csak annyit mond nekem, Aikman, én visszakérdezek. Az kicsoda! Belenéztem a szakirodalomba, mondta Krieg a sarokban álló asztalkára mutatva, amelyen könyvhalom tornyosult. Enders három gerincem Aikman nevét olvasta. Aikman? Az kicsoda? kérdezte tökéletes ártatlan képpel. Krieg elnevette magát. Anders felállt és odament az asztalhoz. Nem mondom. Nálunk kellett volna maradnod, Billy. Értezte ehhez. Jó nyomozó lett volna belőled. Persze, hogy érdekel a dolog, feleltek. Élvezetes olvasni való, de én remekül érzem magam kocsin is. Nyomozónak lenni kényelmetlen volt. Ne kényelmes egy nagyon, Billy, az veszélyes. Nem alszom szolgálatban ne féljem, felelte Billy mosolyogva. Örülök, hogy jól alakultak a dolgok. És köz, kezdte Krig, hogyan mondta ember. Nem, nem azért, mallory Őt kaptam meg újra párnak, azt hiszem ebben a maga keze is benne volt. De nehogy elplegykád, súgta Anders. Kezét törölgetve Janice lépett be a szobába. Kávé? Csak ha maga is hiszik velünk, mondta Anders. Oké, felelt Janice, és visszament a konyhába. Néhány perc múlva egy tálcával lépett be, rajta kávésbögrék, tejszín, cukor, kakaós sütemény. Leült Billy Mellie a kanapére. Hogy áll az ügy, Kárla? kérdezte. Úristen, mondta Enders, és Billyből kitört a nevetés. Aikman egész éjjel a kanigem jelentéseket olvasta, és sorra töltötte ki a táblán az Indián neve melletti rubrikákat. A hajpánt minden eddigi elméletet felborított. Harold Glenn felügyelő rögzítette, hogy Cunningham legfőbb ismertetőjelét a kézi dolgozású bőrhajpántot sehol sem találták, amikor az indián holtestére rábukkantak a moziban. Glen jó rendőr, gondolta Eichmann, miközben a Cunninghamról készült különböző felvételeket nézegette. Kétségtelen, mindig és minden körülmények között viselte a hajpántot. Tehát a drótos folytogató ismét elvitt egy azonosítási tárgyat. De az eddigiekkel ellentétben a hajpántnak semmi köze Kanigan munkájához. Munka, gondolta mosolyogva Eichmann. Így is lehet nevezni. A pántot nem korvág adta ki. Az indián kormánybizottság? Kezdek elhűlni, gondolta. Felallá járkált a lakásban és a pénzen töprengett. Tízezer dollár húszasokban és ötvenesekben, három borítékba csomagolva és Cunningham széles bőrövébe dugva, amelyet a Farmering és a Jacky eltakart. Mi az ördögöt keresett ennyi pénzzel egy koszos moziban? Nem vásárolni akart, az biztos, hiszen a feje fölött lógott a börtönbüntetés. Akkor mi volt a célja? Lefizetés? Megvesztegetés? Nem, a film kedvéért ment a moziba, ez nyilvánvaló. Rendben, tehát találkozni akart valakivel, hogy átadjon neki tízezer dollárt. Valaki oda csalta a moziba, méghozzá olyasmivel, amiért az indián hajlandó volt fizetni. Mi volt a csalétek? Ki kell küldeni pár harlembe? hárlembe. Állapítsa meg, milyen ügyletei voltak folyamatban az indiánnak. Addig is. Benyúlt egy kartotték dobozba, és megkereste Warren A. Fletcher ötcsillagos tábornok az Egyesített vezérkari Főnökség tagjának telefonszámát. Oda lesz a gyönyörtől, gondolta vigyorogva, hajnali fél három volt. Előbb az Arlingtoni körzetszámot társáztak majd a többit. Három csengetés. Négy. Itt Fletcher! szólt bele egy dérces akceptusú, éber és fegyelmezett hang. Aikman vagyok, Fletcher. Ne haragudj, hogy felébresztettelek. Semmi baj, van valami probléma? Igen, és segítségre van szükségem, mondta Aikman. El fog tartani egy darabig, úgyhogy ajánlom, főz egy bögre kávét és hív vissza. Olyan komoly? Bizony, mondta Aikman. Tíz perc, mondta Fletcher, és letette a kagylót. Aikman kiment a konyhába, és főzött egy csésze kávét. A tűzhely mellett áldogálva felidézte, hány meg hány éjszakát virasztottak át Fletcher Schweizban a második világháború alatt a hajnali négyig, ötig tartó megbeszéléseken. Eichmann, akit maga William Willbil Donovan tábornok szervezett be az akkor megalakított hírszerző testületbe, az oss be hetekkel azelőtt előtt átlépte a semleges Svájc határát, hogy a tengelyhatalmak lezárták. Fletcher a West Pointból nemrég kikerült őrnagy, az utolsó pillanatba csatlakozott hozzájuk, a határszinte a háta mögött záródva. be. Fletch akár a legtöbb West Point növendék gúnyosan csak úgy emlegette az O.S. t hogy Donovan dragonyosai, de elismerte, hogy felelősségteljes és veszélyes munkát végeznek, az izgalmakért pedig maga is rajongott. Hamar megkedvelte Aikman, a nagyra nőtt, vöröshajú 25 éves fiatalembert, akinek száraz humora volt, és állítólag fantasztikus képzelőereje és tehetsége. Első hivatali találkozásuk a tervezési irodán mosolyt csalt a kávéját kortyolgató Aikman arcára. Van itt egy kis problémánk, mondta Fletcher, amit úgy hallom, maga fog megoldani. Aikman viccentek. A svájci hálózat ügynökei beépültek a náci főparancsnokságba, megszervezték a németországi zsidók menekülési útvonalát, és olyan német állampolgárok után kutattak, akik kiábrándultak Hitlerből. A probléma az volt, hogy a juttassák ki az információkat Németországból anélkül, hogy az ügynökök lebuknának, és ugyanakkor hogyan vezessék hamis nyomra a gestapot. Aikman majdnem két héten át az ellenség fejével gondolkodott, ügynökök és beszervezettek névsorait böngészte, személyiségleírásokat készített, földi és légi útvonalak térképeit tanulmányozta. Felkészülve érkezett a terv megbeszélésre és ismertette javaslatát. A probléma alapjában véve logikai jellegű volt, és Aikman azt tanácsolta, hogy kisebb mérvű, elterelő akciókat alkalmazzanak. Az információt szolgáltató ügynökök megvédése érdekében szándékosan egy másik személyre kell terelni a gyanút. Ez természetesen csak rövid távon járható út. Amikor a németek a feltételezett információs résre lecsapnak, át kell költözni egy másik hadiszállásra vagy operációs bázisra, és ott ismételni meg az akciót. Így a nácik megállás nélkül kereshetik a részt, és ezt sohasem tudják betömni. Aikman útvonalakat is tervezett az információk Németországból való kijuttatására, majd Svájcban való szétosztására. Némelyik hihetetlenül egyszerű volt, némelyik bonyolult, szinte áttekinthetetlen. 20 perces előadása végén Fletcher már nem csak kedvelte a fiatalembert, hanem tisztelte is. Pontosan 10 perc múlva befutott Fletcher telefonja, és Aikman előadta az egész történetet. Fletcher közbeszólás nélkül végig Olvastam róla az újságban mondta végül, főleg Gipszről, de azt nem hittem volna, hogy ekkora. Egyelőre egy helybe topunk mondta Aikman. a gyilkossági körzetkapitányok, a rendőrfőkapitány meg még néhányan. Nem szeretnénk nagy dobra verni. Megértelek, mondta Fletcher. Itt kívánsz tőlem, Noah. Négy férfit keresünk, valahol benne van a nyilvántartásotokban. Csak úgy kapjam elő őket, mi? Jó lenne. Biztos vagy benne, hogy a szárazföldi haderő nemben szolgáltak? Minden jel arra mutat, a fegyverek, a módszerek. A fene egye meg morogta Ez végképp nem hiányzott nekünk. Négy pszichopata katonai múlttal kígyóbbékát fognak kiabálni ránk. Tudom, mondta Eichmann, de a helyzet még rosszabb. Szerintem nem pszichopaták. A gyilkosságok túlságosan is jól vannak megtervezve. Lehet, hogy szociopaták, de nem pszichopaták. Milyen információt tudsz még adni? Nem sokat. Kezdhetnéd például a fegyverekkel. Ezek a fickók mesterei a fegyverüknek. Megpróbálhatjuk, mondta Fletcher, és jegyezni kezdett. Azt hiszem, ajánlatos a mesterlövésszel kezdeni. A szavaitból ítélve specialista lehet, már pedig aki ilyen jó, annak mesterlövész iskolát kellett végeznie. Előfordulhat, hogy van egészségügyi vagy pszichológiai felmentése, valami erre való kartonja. Akkor korát mire becsülöd? A rendelkezésre álló részleges személylejdások szerint 40 és 50 között mozog, de lehet, hogy átszázza magát. Tehát még abba se vagy biztos, melyik háborúba vett részt? Az első világháborúban nem, jegyezte meg Ajtman. Remek, mondta Fanyarul Fletcher. Oké, okay, szóval 40-től 55 évesig mesterlövésziskola. Nem sok. A többi is hasonlókorú lehet, mondta Aikman. Fletcher aláhúzta a 40-et és az 55-öt. A lehetetlen elhatáros, amit kérsz tőlem, Noah. Valahol benne vannak a kartotékrendszerünkben. Minden mikrofilmre van véve odakint kansas a Fort Benjamin Harrisben, de ha sem a háborút, sem az egységüket, sem a hadszintért nem ismerjük, apró problémákkal nem fordulnéd hozzád, Fletch, mondta Aikman. Na és a személyleírásuk, megküldjem őket? Fölösleges, felelte Fletcher. A szolgálati kartonokhoz nem mellékelünk fényképet. Új lenyomatot, orvosi jelentéseket, különböző ismertetű jegyeket azt igen. De fényképet nem. Gyönyörű, morgották. Különben azt se egyszerűsítené le nagyon folytatta Fletcher. A legjobb lesz, ha a fegyverekkel kezdjük. A Gárok mindig is ritka jószág volt. Kezdjük a második világháborúval és a mesterlövésziskolával. iskolával. Kínos, de meg kell kérdeznem, hogy meddig tart, ugye? Meg tudnád csatszolni? Hónapokba kerülhet, felelte a Fletcher. Legalább hónapokba, már ha szerencsénk lesz. Legyen, Fletch, nagy szükségünk van rá. Különben a helyszínen vagy? Aikman elmosolyodott. Tudod, hogy ott szeretek lenni. Majd telefonálok, noha, és ha valami új információ kerül elő, ami segíthet, értesíts. Aikman köszönetet mondott, és letette a kagylót. A tábla felé fordult. Hónapok. Hány új név kerül fel addig? Reggeli után Márkus felment a szobájába, fürdőnadrágba és szandálba bújt, felkapott egy törőközött, és lement a halva. A hotel ajándékboltjában vásárolt egy napszemüveget, és sétált a medencéhez. Mapos meleg idő volt. Vakációzók úszkáltak a kék vízben, ugráltak le a magasabb vagy alacsonyabb ugródeszkákról. Márkusz talált egy üres chais a medence sarkánál és elnyúlt rajta. Sütkérezett és nézelődött. Fehér zubbanyos pincér állt meg előtte, és Markus italt meg újságot rendelt. És hozzon egy telefont is legyen szíves, szólt utána. Dél előtt 11-kor inni, gondolta magába, de miért ne? Megszolgálta. A pincér egy karcsú pohár gin tonikot tett a Márkusz melletti asztalra, és bedugta a telefont az asztalt alapzatába lévő konnektorba. Márkusz feltárcsázta a távolsági központot, és megadta nevét, szobaszámát, valamint a kért New Yorki számot. Beleívott a poharába, és a készülék már is kattant egyet, majd megcsördült. Piac konzultáció, jó napot kívánok! Christopher Rénolcot legyen szíves. Megmondhatom, ki keresib? Ed Marcus az Image Electronics-tól. Marcus várt, amíg Rénolc hangját nem hallotta. Hol vagy Ed? kérdezte nyugodtan Reynolds. Mármint most, a Fonten medencéjén mellett, felelte Marcus. Miami Beach-ben? Úristen, gondolta Marcus, végre sikerült meglepne valamivel Rénolcot. Pontosan, ez ám az élet, Krisz! Minden rendbe szakította félbe reynolds a lehető legnagyobb rendben. Csak tudatni akartam veled, hogy a jövő hétig maradok. Jöjjünk össze, mondjuk csütörtökön. Jó, mondta Reynolds, gondosan megválogatva szavait. Kíváncsian várom, hogy beszámolja az üzletkötés részleteiről. Boldogan beszámolok, mondta Markus. Addig is minden jót. Letette a kagylót, kiitta a poharát és intett a pincérnek. Még egyet legyen szíves, nyújtotta oda az üres poharat. Istenemre, megleptem, gondolta Markus, és a magas deszka végén álló hosszú, szőke, fehér bikinis lány nézte. A lány hintaszerű fejesen lemerült, Markus pedig behunta a szemeit, és hagyta, hogy a nap átítassa a bőrét. Beleharnak a kíváncsiságba, gondolta Markus, és elégedett vigyorult ki napbarnitott arcára, amit a többieket figyelt az asztal körül. Elképzelni se tudják, hogyan csináltam. Markus korán érkezett, és addig szorongatta a bőröndes poharát, míg Reynolds be nem lépett az ajtón. Ekkor köszöntésre emelte a poharat. Remekül nézel ki, mondta Reynolds, aki helyet foglalt. Sose éreztem magam milyen jól felelte vigyorogva, Marcus. Florida jót tett neked. Az biztos hegy tovább, Marcus. Amikor a többiek megérkeztek, kérdő tekinteteket vetettek rá, de szokásukhoz híved szóba sem hozták Marcus visel dolgait. Reynolds előzőleg elárulta nekik, hogy Markus felhívta Floridából, de többet ő sem tudott mondani. A vacsora vége felé Markus észrevette, hogy sietnek. Tempós módszerességük türelmetlenségnek adott helyet, és amikor Reynolds a vacsora utáni brandiéről lemondva egyenesen a számlát kérte, Markus már tudta, hogy valami aggassa őket. Fél kilenckor beléptek a Clarkson Manorba, italt rendeltek a szobájukba és felmentek. Reynolds becsukta mögöttük az ajtót, és elfoglalta a helyét az asztalnál. – Valami baj van, Krisz? kérdezte Márkus. Erre tőled válunk feleletet, – mondta Reynolds, és rágyújtott. – Nem volt semmi probléma, ha erre vagy kíváncsi, – mondta Markus. Minden pontosan úgy alakult, ahogy elterveztem. – Ed – szúrta közben lé – sajtókonferenciát tartottak, amíg Floridában voltál. A rendőrség rettenetesen felfújta a kanigem Kár, hogy lemaradtam róla, nevetett Markus. Kár bizony, mert egy riporter utalt rá, hogy a rendőrség Noah Aikmant is bevonta az ügybe. A zsaru persze tagadta tette hozzá Birmingham, de nem volt valami meggyőző a hangja. Markusnak jutott egy kis gondolkodási idő, mert belépett a pincér és lerakta az italaikat. Amikor kiment, Markus hosszan ivott a sajátjából. Szóval bevonták Aikmant, t mondta lassan. Állítólag nagyon ért a bizalügyekhez, de a zsar utag adta? Igen, felelte étován Birmingham. Lehet, hogy Eichmann a kánigenféle kábítószer akcióba vesz részt, mondta Márkusz. Kétlem, felelte Rénoldz, Nem neki való ügy az. De mi bezzeg, igaz? Ezt akarod mondani? kérdezte Márkusz. Nem akarok mondani semmit, felelte Nolc, ugyanis semmi okunk az angodalomra, igaz? Kifejezéstelen arcon Márkuszra nézett. Semmi sem ment rosszul, mondta Markus. Én a munkámat nem aggatom körül neoreklámmal. Birminghamre pillantott, aki lesütötte a szemét. hát döntsetek ti, elmondom, hogyan csináltam, és legyetek bíráim. Rendben? Sorra az alcupa nézett. Markus mesélni kezdett az előkészületekről és a tervről, amit kidolgozott, és a többiek megfeledkeztek ICM-ről és a rendőrségről. Markus gondos részletességgel megteremtette a szobájában Harlem atmoszféráját, a látványokat, a hangokat, a szagokat. Leírta a Salsisztelst, a mozit, a Dragster telefonfülkéjét, egyik jelenetet a másikra építette akár a szakszerű mesemondó, míg végül úgy lebilincselte hallgatóságát, akár az öreg halász a gyerekeket a kalózókról és eldugott kincsekről szóló meséjével. Léj szólalt meg elsőnek. Vállaltál egy-két kockázatot. Ez a legkevesebb, amit el lehet róla mondani, nevetett Raynault. Igazatok van, ismerte el Marcus. Egy fehér csavargó harlemben, kockázatos. És abba se voltam, biztos, ki tudok-e tartani addig, amíg megtalálom Kanikemet. De amikor megtaláltam, már tudtam, hogy harapni fog a csalira. Így forgott az eszem. Elsőre elhitte a koruk zsanú meséjét. Nem számított rá, hogy megölik. Egyáltalán nem volt résem. Problémák is adódhattak volna ott az erkélyem, mondta lei De nem adódtak, szögezte le Márkóz. Ha lettek volna nézők, egy másik este próbálkoztam volna. Vissza tudtam volna csalni, sok mindene forgott kockán. Persze úgy jóval nehezebben ment volna. Akkor is elkaptad volna, kérdezte Rényolc. Azt hiszem igen, muszáj lett volna. Más lehetőség, más célpont nem állt rendelkezésemre. De elkaptam, kidolgoztam a tervet és elkaptam. Birmingham fejét rázva merett az asztallapra. Mi a baj? kérdezte Markus. Semmi felelte Börmingen. csak elgondolkoztam. Sok mindent vállaltál ezért az akcióért. Mondom, hogy nem volt olyan nagy a kockázat, erősködött Márkusz. Nem is arra gondolok, mondta Birmingham. Elképesztő dolgokat éltél át. Ott aludtál köztük, tülted a sértegetésüket. Hiszen ez benne a pláne, Börn. Mosolyodott el Márkus. Mindent vállaltam volna. Harminc éve nem volt részem ilyen izgalmakban. Lehet, hogy most nagyobbakban is lesz, mondta csendesen Rénolc. Eichmann? kérdezte láj. Igen, mondta Rénolc. Nagyon tehetséges ember, és a kemény ügyek a különleges esetek vonzák. Láttam egyszer az egyik előadásán. Rénolc hátradőlt a székben. Na és? Na és zseniális volt. A bűnügyi nyomozó munkáról beszélt, legalábbis ez volt az előadás témája, de az igazság az, hogy egy fél óra leforgása alatt mindenre kitért a bizonyítékoktól a vallatás pszichológiáig. Legalábbis az derült ki belőle, hogy a ő hogyan dolgozik, hogyan jár az eszem. Na és? ismételte meg Lé. Na és rettentően okos. Gondolod, hogy rájön? kérdezte Börműnjön. Ez lényegtelen szól kött be, mert mi van, ha rájön? Megtalálni akkor se talál meg bennünket. A rendőrség nem talál meg bennünket, javította ki rénold, A rendőrség nem talál meg bennünket, javította ki Reynolds. Az ő kell legalábbis nem, de Aikman az más. Marhaság, mondta Lyle. Reynolds a fejét rázta. Nincs annál rosszabb, ha lebecsülöd az ellenségedet. Először is, mondta Lyle, egyáltalán nem biztos, hogy a kanigam ügyen dolgozik, és ha azon dolgozik is, miért kapcsolna össze ezt a gyilkosságot a többivel? Ez a munkájadik, hogy összekapcsolja a dolgokat. Semmi okunk az aggodalomra, mondta Markus. Aggodalom? kérdezte Mosőgvarinol. Nem, aggodalomra semmi okunk, de ha olyan emberre állunk szembe, aki úgy gondolkodik, mint Aikman, aki képzelő erejét és a logikát veti be ellenünk, érdemes elgondolkodnunk. Jó, majd elgondolkodom, vágta rá Szerintem túl nagyra tartott, Chris, mondta Markus. Erre senki sem tud rájönni. Lehet, bolintott Reynolds, de Aikmannak éppen ez a szakterülete. Képtelen lesz ellenállni a kihívásnak. Tehát szerinted elvállalta az ügyet? kérdezte Birmingham. Igen, szerintem el, jelentette ki Reynolds. De hát nincs, mint dolgozzon, vitázott éles hangon ez Ez sohasem fogja összerakni, sohasem fog megtalálni bennünket. Bizonyítékot még ő sem tud előállítani. Semmi sem mutat ránk, semmi az égvilágon. Fütyülök rá, hogy tehetséges. Magadat akarod meggyőzni, vagy minket? kérdezte Szeliden Reynolds. Lél elvörösödött, de mielőtt felelhetett volna, Reynolds folytatta. Én csak azt mondom, hogy figyelembe kell vennünk a dolgot, rendben? Pánikra semmi ok, csak azért, mert az ellenség egyel több fegyvert vett be ellenünk. De arra igenis van okunk, hogy ezután sokkal óvatosabbak legyünk. Nem adhatunk kulcsot Aikman kezébe. Nem követhetünk el több hibát. Reynolds Birminghamre pillantott, aki nem szólt semmit. Győzni fogunk, akármit vetnek is be ellenünk, mondta Marcus. Lássunk hozzá. Reynolds jó helyzetben volt, és tíz perc múlva lecsaphatott, sőt, mint felfedezte, elvileg duplán. Erről mi a véleményetek? kérdezte hosszú újjával átfogva a két területet. Nem értem, mondta Leil. Pedig világos felelte Rénolc, még csak. Újra megmutatta. Ezen keresztül enyém a másik is. Ha beleegyeztek, vállalom egyszerre mindkettőt. Ugyanaznap nap éjjel kérdezte Lény. Rénolc Sor Sorrendben mondta Markus. Persze, mondta Rénolc, csak egy kis engedményt kérek, nem akarom megváltoztatni a szabályokat. Felőlem rendben, mondta Markus vállat Szerintem ugyan túl sokat válasz Nézd, csak ki beszél, ne megbírkozom vele, meg őket Reynolds, majd meglátjuk, gondolta, hogy Icon is megbirkózik-e vele. Először is határozta Reynolds, miközben a lakása felé mallagott, meg kell győződnöm róla, hogy nem figyelnek-e bennünket. Képtelen volt kiverni a fejéből Birmingham egyenruháját. Igaz, a parkóta Markus már végrehajtott egy akciót, Bemerészkedett Hárlembe, elkapta az emberét, és elmenekült. De most az ő nyakáról van szó, nem Márkuszéről, és, és az egyenruha, az az átkozott kísértő szellem még mindig lebuktathatja őket. Lehet, hogy Börnvingemnek már nyomára jutott a rendőrség, lehet, hogy már mindannyiunkat figyelik. Először is meg kell győződnie róla, hogy nem buktak el. Másnap reggel a hivatalban Reynolds félretette a Wall Street és beírta a titkárnőjét. Csukja be az ajtót, legyen szívest, mondta Halkan, és intett, hogy üljön le az asztal végében álló. Mostanában egy nagyon jelentős üzletet dolgozom, fontos vásárlásokat akarok eszközölni egy új bevőnk részére. Létfontosságú, hogy szerepem a dologban titok maradjon. Érdeklődött valaki az ügyeim iránt? Vagy személy szerint én irántam? Nem uram felelt a titkárnőm. Nem telefonált olyas valaki, aki nem hagyta meg a nevét és a számát? Nem, semmi ilyesmi nem történt. Rendben van, mondta Reynolds. Tartsan nyitva a szemét, és ha bármi szokatlan észlel főként ha valaki információt akar szelezni, azonnal szóljon. Látva a nő kérdő tekintetét barátságosan elmosődött. Kliensem egy külföldi kormány képviselője, és ha bármi kiszivárog mielőtt az üzletet megkötjük, az illető, kormány és én is nagyon kínos helyzetbe kerülünk. Értem, felelte a titkárnő. Reynolds nem volt biztos benne, hogy akár csak egy szót is megérte. Titkárnője rajongott érte, és lelkiismeretesen végezte a munkáját, de semmi képzelő nem rendelkezett. A magyarázat nyilván kielégítette. Lediktált néhány levelet, elintézett néhány telefont, két órakor elment ebédelni, és közölte a titkárnővel, hogy aznap már nem jön vissza. Elindult a belváros felé, több kirakat előtt megállt, mintha csak büfé kétlapját vagy az árukat tanulmányozna, s közben az emberek arcát leste a tükörüvekben, figyelte, nem követike. Egy kis kávézóban ebédelt, a járókelők és a kuncsaptók arcát figyelve a boxbon. Ebéd után metróra szállt a belváros felé. Színészt múltját hívta segítségül. Unott arccal olvasgatta a plakátokat, hirdetéseket, Szórakozottan forgatta a fejét a kocsiban, memorizálva az arcokat. Lakásához közeledve megállt a sarkon és az utcát fürkészte, Parkolóautók, teherkocsik és szolgáltató járművek után kutatva. Épülete bejáratával szemközt egy United Parcel teherautó parkolt, és Reynoldsnak háromszor meg kellett kerülnie a tömböt, mire a teherautó elhajtott. Fölment a lakásába, és az ablakból nézte, mint két nő beászedányával szedányával a megürült parkolóhelyre. Kertvárosiak bevásárolnak, gondolta. Eddig rendben. Egyoldalú oldalú töltötte a hétvégét. Kikimerészkedett a lakásból, hogy bevásároljon egyen, és céltalanul járta az utcákat. Szombat teste beült egy moziba. Hétfő reggelre biztos volt benne, hogy senki sem követi, és hét óra után elhagyta a lakását. Most Birmingemet kell ellenőriznie. Átgyalog a hűvös időben a Central Park súszra, és elhelyezkedett átlósan a bejárattal szemben. Néhány autó parkolt csak az utcán, a forgalom meglehetősen gyér volt. Látta, hogy Birmingham nyolc órakor kilép a házból, és elindul felfelé. Reynolds nem mozdult, amint a magas férfi befordult a sarkon. Várt még öt percig, de mivel senki sem követte Birminghamet, metróra szállt és bement a hivatalába. Délben megismételte az eljárást. Ezúttal azelőtt az irodai épület előtt várakozott, amelyben Birmingham biztosítási ünnepsége székelt a 14. emeleten. Amikor Birmingham előjött, Reynolds leskerődőre figyelt bárkire, aki kiszállt a kocsiból, neki dől a falnak, vagy hirtelen elindul. Több típje is akadt, természetesen, de egyik sem követte Birmingemet két saroknál tovább. Ez így ment még három napig. Rénult megnyugodott. Belefoghat a dupla akcióba.